Благаючи впустити мене назад. «Що мені робити?» Шепотіла я. «Чому ви залишили мене?» Довкола було тихо. А потім у цій тиші я почула легкий шурхіт і подзвін. Він лунав з-під землі, виходив з трави. Глинув звідкись далеко. Потім надійшла черга запаху. Солодкий, медовий, гіркуватий, пряний. Він був різний. Я відчула, як... Із мене поволі випаровується холод, Розплющила очі І захлинулася барвами, запахами та звуком. Побачила, що стою на початку великого лугу. У далині зеленою смугою вимальовується ліс, А за ним струменіє синя ріка. І небо наді мною було блакитним, А не сіро-зеленим, як у вітражах мулові конці. Я скинула дерев'яні чоботи, і боясько зробила перший крок по траві, а потім пішла швидше, а затим побігла. Бігти лугом було дуже приємно, але я не знала, куди. Зазвичай вихованці у притулку забирав у зелений екіпаж із написом біржа, але за мною його не прислали. Проте на галявині я побачила коня, тонь, тонь. Буде кінь. Я ніколи ще не бачила цих дивовижних тварин зблизька. Кінь був білим. Він красиво вигинав шию, нахиляючись до трави. Помітивши мене, він весело заїжджав і попрямував у мій бік. Я не злякалася. Я погладила його по круглій щуці. Кінь закивав головою, і я зрозуміла, що він запрошує мене покататися. Я озирнулася. Я ще боялася настоятики, боялася, що все це сон. Але до околи не було ані душі. Я наважилася залізти на круглу спину білого коня та міцно затиснути ногами його пружні боки. що ніколи-ніколи в житті я не відчувала такого живого і доброго тепла. Воно не було схоже на ті цупкі та вологі доторки під час молитви. Кінь пішов, мене знов поглинув страх. Що маю робити, куди їхати, кого запитати, ну як знайти шлях? Як і раніше, я лишилась на самоті. Моє чоло укрилося холодним потом, я дістала хустин, Мою дитячу хустинку. Моє багатство. Троянда, лілей, латань. Моя закодована мрія. Скільки разів мені кортіло прокричати цю фразу. Той, хто вірить в мене, за мною. Кінь виструнчився і поніс мене вперед, а за спиною почулися дивні хвилюючі звуки, дзвони, скриготіння, цокіт, палахкотіння прапорів, свист. Здавалося, усі звуки, які існують в світі, сконцентрувалися за моїми плечима. Я мчала вперед і боялася озирнутися. Певної миті мені здалося, що це погоня, котру послали за мною з притулку. І якщо я зараз озирнуся, доведеться знову опустити голову і відчувати страх і сором. До кінця своїх днів. Тому я летіла вперед, не оглядаючись, тільки чула, як позаду наростає дивний звук. З волосся, предмета мого сорому, повпадали шпильки, торбочку з милом я викинула сама. Ймовірно, зараз я виглядала з густком суцільного сорому та ганьби. Біля самої води кінь відірвав копита від землі і злетів угору. Вітер засвистів вухах, мені подобалося його. І все-все-все. Нехай помру від сорому, вирішила я тепер все одно. І озернулася, і захлинулася від захвату. За мною на шонобливій відстані мчала неймовірна кількість вродливих вершників, убраних у сріблясті лицарські обладунки. Їхні руки, ноги волосся були подібні до моїх. Їхні очі світились любов'ю. Такі очі я бачила вперше в житті. Один з лицарів скакав ближче, ніж інші. В його дзеркальному щиті я побачила те, чого не бачила ніколи. Я побачила себе. Із полотном розплетеного волосся у таких самих срібних обладунках і з білим знаменом в руці, на якому переплелися Троян, Далілея та Латаття, скільки ж років у них дрімала віра та любов. І скільки ж їх могло проминути ще нудотних, безбарних. Та порожніх. Щоки мої палали. Сила і упевненість переповнювали груди. Перед тим, як зовсім зникнути в небесному просторі, що відкрився переді мною, я вирішила зробити коло над притулком, над вікном своєї кімнати, в якій вирішився.